Trebuie să ne aducem aminte de Zamolxe, zeul dacilor, numai al dacilor, zămistit de un popor peste care s-au obătut în toate timpurile năvălitorii râvnitori de lapte și miere. Neîndurarea acestora i-a silit și pe daci la neîndurare. Altfel, cum s-ar putea explica trimiterea unui sol către zeu din viață în moarte prin suliți? Lucrurile se petreceau așa. Se alegea un călușar. Îi se punea un căluș în gură, Îi se spunea prin viu grai Mesajul pe care solul urma să-l ducă în cerul lui Zamoruse. Călușarul era aruncat în sus, Cădea firește în sulițele dinainte pregătite Și murind, se linișteau sufletele mulțimilor Încredințate că mesajul a ajuns la urechile zeului. Iar dacă astăzi jucăm călușarii la petreceri și voie bună, Se cuvine să nu uităm dramele Că multe vor fi fost împietrite în datina. Gata, scrinciamul! Gata, domnița Gatia! La ai legat bine? Că eu mă mălegă, nu glumesc! E... Mălegă nebunește! E... N-are să-l mai dezlege nimeni. Însă, domnița Gatia, Ce? dacă te vei avânta prea cu foc, s-ar putea să se cutremure sufletul copacului și să se rupă creanga. Acum dă-te la o parte, Chris. să mă zvârl numai pieptarul... Și să-mi adun pletele. Să-mi leg vrâle? Așa! Să-mi iau mântu. Păi... La o parte, Chris, la o parte! A? <laughs> Cerul! A ajuns să-mi și le de a pământul deasupra creștetului meu! Mai domol, domnița gatia, mai domol! Stăpâine! <laughs> Se-i scutie corunul! Uite, s-au speriat corumbeii de scorbură și câinii! Nu mă mai faci opri nimeni și nimic! Mă dupnice, în ce mai sunt! Domniță! Îl văd pe domnul de pe infulgere de lumină! Ce minunat să te în cu de dezlănțuirea! Ce minunat! Domniță! Face să trăiești! S-a răsturnat lumea în ochii mei! Stăpână, mai domnul! primine mine la curte că sunt fata smințită a măriei sale. Mă simt stăpâna vădurilor. Vrăjitoarea apelor. Ai, domniță. În zare se vede un roi de-al mine. Unde? Unde? unde acolo S-ar putea aprinde cerul din slibirile lor. Domniță. Domniță. Se rupe craca. Mariata! Domniță. Oh, oh, Măriata. Oh, știam că așa are să se întâmple. Te rovi rău? Ia se văd. Ia să văd. te lovit? A, Unde? M-am lovit. Nu -a. Unde? Unde? Aici, lomă. Dar nu-mi pare rău. ne mai pomeni de frumos. Ai brațul rănit. îngăduie să te spăl cu apă din un cior. Uite, a, așa, să te le o fâșie din cămașa mea. Stiu. Nimic pe lume nu-mi este mai scump decât viața mării tale. Știu. Să nu-ți fi frânt ceva. Era atât de frumos în văzduh. N-am să-mi o iert niciodată, că eu cu mâinile mele ți-am durat scrânciobul. Trebuia te rugasem. Trebuia să mângâi sufletul într-un fel. Domniță. Sunt nefericită, Criș. Curtenii sunt fățarnici. A. Iar eu le pricep fățarnicea. Ba chiar le-o întorc pe față. Ia, ia. Se aude ceva. N-are cin să fie. Poate vreo sălbăticiune blândă. Ori vântul de peste jnepe. Poate. Și apoi eu, eu ce mai sunt aici? Totuși, se apropie cineva. Ai dreptate. Se aude tropă de cal. Da. Încă departe. Trebuie să fie veroiscoat de pe urmele mele. Nu-i chip să scape sub ochii celor de la curte. Am fugit de acasă de câteva ori. Au să-ți descopere acasă brațul rănici și obrajii zgâriați. Le voi spune că am lunecat de pe o stâncă în timp ce culegeam e în Trebuie să plec de grabă. Să nu cadă cumva bănuia la supradamnă. Păi... Tu iau-mi sus, eu am să cobor în vale. Domnița Ne întâlnim săptămâna viitoare, aici, înaintea sărbătorii călușarului Domnița Să-mi duresc un alt scripciom, Așa voi face Drum bun, domnița agafia, Te aștept, dar fi să mă prefac din stâncă Prunbiși pe subape, ape, așteptându-te Ce? Ba, hai să te măriți, hai hmm. să te măriți, fiindcă așa a hotărât măria sa, tu. Și? Cu cine să mă mărit? Cu măhăre? Cu măhăre. Cu tu eh. Nici nu-l cunosc bine, dar bea a venit de dincolo de istru. A, ah, dar ce de aur și nestemate are! Să fie la el! Unde mi-e micu? Aici. Și brâu? Dincolo, că l-ai data seară la întâmplare ca pe o treapă. Știi, când te-ai întors de pe coclauri, aprinsă la obrar și despletită, gata să o omor lungoană să a speriat și grășdarul Ei, Iaca! Vai de păcatele mele N-am văzut o fată cu apucăturile mari tale zău așa mm. Mai crescut și alte fete fără mamă Dar niciuna n-a fost atât de Lasă, lasă, față. lasă, lasă Eu tot nu mă spăr pe ma ale doi că -i linca no. Și tot te iubesc ca pe măicuța mea no. No, no, no. <laughs> piaptă mi n pletele Să fiu frumoasă Așa, așa Hai să țin baz, mama. Să se minulea ca fată, calminter hey. Parcă-i fiu un băiețandr Năzdravan? Așa de păr. Ești prin a descaiezi. Pe unde ai fi umblat? Ia stai să te descălcesc. Am săltai! cine? Părul! Oh, am săltai, Am săltai! Ah, nu mă trage! Taci! Taci, taci porumita, mami! Taci că se aud pe sală pași curtenilor! Mm -hmm. Vin la masă, îi așteaptă Maria Sa. Ia pofti de când cu nevoile abătute asupra țării, care vor fi ele. Că eu nu înțeleg mare lucru. De când cu atâtea necazuri, palatul a devenit un iespar. Unii vin, alții se duc. Toți șușotesc între dânsii ce să facă, ce să dreagă, pe cine să aleagă călușar, cum să ticluiască plângerea către zeu, parcă eu nu-i aud. Călușar? C da, crezi că-i puțin lucru, ci că vor să-l aleagă pe unul de -i zice Criș. De unde știi? I-am auzit. Și? Criș este chipurile fără prihană, frumos ca o fată deștept. nu Numai pentru atâta? De? Știu eu. Ah, mai trebuie să fie așa ceva la mijloc. M-a văzut careva dintre ei scoade cu el. Și vezi, Matale, faima asta proastă s-ar putea să ajungă la urechile mirelui celui venit din depărtări. Și acesta să nu o mai ia și astfel să nu scape dumnealor de mine, de gura mea. Ce tot vorbești? Le am zis și eu așa, vorbe fără înțeles. Călușar! Ce te miri? A, nu mă mir. Călușar! Eu, eu vreau să fiu călușar, decât să mă mărit cu cine nu-mi place. Da, da, eu am să fiu călușar! Bună dimineața, domnița Agatia Bună să fie inima cinstită, sfântă. Salut dreapta frumoasă, domnița Agatia Încântată de la lua prânzul alături de un curtean credincios ca Mai ta Măicuța Elinca, vrei să-ți spun ce gândește fiecare despre mine? Taci, taci că mai ai speriat Gândește cam așa Oare ce șotii și vorbe usurătoare mai pregătește în mintea ei necoaptă? Fata asta smintită și neobrăzată unde-i bogatul măhăre să polească naur și să o ia mai repede? Da, pizza mami! Ți s-a desfăcut marama de borangic. Stai nițeluș să-ți o nod. Maria sa! Vine, Maria sa! Pris băiete! ce e cu tine? Nimic Păi nu te văd eu? Parcă ai fi dus de pe lume eh? Eu? Dus de pe lume? Așa, așa, orice furat din vreo, fata ce îmi dici, eh? Ce se pare, mă, tale, baciule Prea gânditor Și visător eh? Hai, mă, lăsați băiatul în pace, mă Nu vă mai legați de el ca boala de omul sănătos și ce dacă îi place vreo fata? Că îi place la ar fi nimic, dar eu văd după întristarea ochilor negri că fata după care se prepădește cu firea nu prea stă la îndemâna lui. Matale, de unde știi, bă? Păi vă de pe unde culești uvreascuri, eu am tăiat lemne. Vreacuri! Varde de șagă, iar în cetatea de scaun se alege călușar pentru a fi trimis la Zamolse. Oare se trimite călușar de adevăratele? O, numai așa, de jucat și de cântat, ca la petrecerile din anii trecuți? De adevăratele, dacă-ți spun. Și are cine are să fie ales? Cine ne cine, până să ajungă în cer, să vadă fața zeului, are de trecut prin ascuțișul sulițelor. Ce Cine mă striga? Eu, umbra ta, care se face auzită când bei mai mult de trei la o masă Tu erai... lasă mă pace De ce să nu beau? E, am zis eu să nu bei, noi suntem prieteni vechi mm, Și ce cu asta? Ai tu în ultima vreme o mărăciune care nu se poate răscumpăra cu nimic Am hm. Credeai cumva care să-ți meargă și aici, în țara lupilor, așa cum s a mers în Olimp? De le-ai gura zeilor cu absimt descântat și căpătat în schimb tot ce ai cerut: aur, femei, rang, căruțe cu cai de foc, slugi, putere, mărire, scaun la mesele mărimilor. Așa e, așa -i. Dar dacă ești umbra mea, ce ai înțeles, mă rog, din arderea <fie> inimii mele? Ce am înțeles? <fie> Înfrângerea ta în fața domniței Agadia. Vezi? Vezi, comorile sunt comori și prețesc atât numai cât le doresc unii și azi. unii mai puțin alții. <laughs> și apoi uiți că ți-ai trăit traiul și ți-ai mâncat. Un destul? te-ai supărat. <laughs> să vină slușitorul să-mi toarne în cupă! Sunt aici. Din care să toară, bune, Din vinul cel auriu ori din cel roșu? Roșu? E, eh, sunt iarăși gata de harță. Unde am rămas? La domnița Agatia, adică la singurul lucru din lume pe care nu-l poți căpăta. Cum adică nu-l pot căpăta? <sus> Măria sa însuși mi-a făgăduit mâna ei și zăbovesc pe meleagurile acestea numai și numai în așteptarea anunții să o iau de nevastă, <sus> ca apoi să o duc cu mine... Mă faci să râd. Ce legătură pot să aibă vorbele unui Crai, cu adevărat? Atâta lucru să nu știi. acuri. Inima ei nu-ți aparține nici cât păpădiile vântului. Poftin. O fi un Arne, toarne plin. Și-ți tremură mâna. La da vorbind, Agatia, fata regelui, Dac, te neliniștește. Și nu ești în stare să o înțelegi pe deplin. Da. Toate femeile din viața mea au fost altfel. Fără semnătate. Când am auzit vorbindu-se de ea cum că este smintită, aflam dacă ți aduce aminte, aflam la o masă după un târg izbutit. În ochii mesenilor care vorbeau despre ea, am descoperit un licar de ciudă. Mm -hmm. Mm -hmm. Și asta mi-a stârnit dorința de a o cunoaște. Altă patima mea, de a fi scormunitor de suflete. Și atunci... Sub cuvânt că voiesc ai da domniței un dar, un flecuștesc femeiesc din aur, i-am fost înfățișat. Ești nu am pierdut, măhăre. Sunt un am pierdut, încă de atunci. Spune drept, măhăre, domnița Agatia este mai frumoasă ca, de exemplu, Ionona sau Venus sau alta dintre zeițe? Ce știi tu despre frumusețe? Dar am văzut-o... Când ai văzut-o? Am rămas uimit de stăpânirea ei, de mândria ei, de judecata ei rece. Totodată de căldura ei firească, de neîrtătoarea scăpărare a istețimii sale cu care mă stăpânea pe mine, auzi? Tot ce spui, toate vorbele acestea se bat cap în cap. Când tocmai în făptura ei se mănunchiază și se împacă ciudat atâtea însușiri felurite și nicio înfinare. Cu un preț. De aceea mă tem. Mă tem, înțelegi? Mă tem că am pierdut-o pentru că am procedat greșit. M-am pripit ca un prost. Am dat buzna ca fluturile spre lumină. Ar fi trebuit... Ar fi trebuit să mă prefac în cerșetor înțelept. Ajungeam mult mai ușor la inima ei. Da, așa este. Și totuși... Totuși... Mm. Crezi că se mai poate îndrepta ceva? Clișă! Ai venit, domnița Gatia! Îți făgăduisem! Te mai doare brațul? Dar obraji! Oh nu! Adică da! Nițel! Hmm? Asta însă nu are însemnătate! Par speriată! Nu-i vreme de pierdut, Criș Fugi, fugi spre miezul noapte Bine, dar de ce? Nu m-a întrebat de ce, am eu o sucoteală domnița... Voi veni și eu, ascultă-mă, fugi, acum Ți-o jur că n-am să pierzi. Lasă-mi numai un rând din veșmintele tale Mă sperii, domnița Gatia Ce să faci cu veșmintele mele, de ce o bani să aracă? Îți auzi? Am să te ajung din urmă Când luna nouă va miji pe cer Odată cu primele stele Te voi ajunge din urmă Și voi fi mirasa ta tot voiam eu să fug. Domnița Agatia. Ai încredere în mine? Fără margini. Tuturor acică le aduc nenorocire. Ție nu? O, ție nu vreau. Martor mie zamolcse că nu vreau. Nu înțeleg nimic. Dar am să plec pentru că îmi poruncești. Acum. Ai să vii cu adevărat? nu greșit. Fugi. Cale albă și noroc criș! Grăbește-te. Am eu grijă de mioarele tale. Ale noastre. Am să te aștept, domnitără. Am să te aștept. S-a dus. M-a crezut. Singurul om care nu se îndoiește de mine. Odată cu noaptea ei se va pierde urma. Da? Nu e vreme de pierdut. Să mă schimb repede. Așa. Straile lui Criș îmi vin bine. Pe ale mele o să le ascund. Așa. Să-mi smolesc mâinile și obrajii Cu lacrimi de rușină, Părul să-l vâr sub căciulă Cunosc bine de scântecele și tăria lor Tăria mea Rădăcină de ghințură Fir de majeran, Pop de cătina albă Pusuioc Brusture și vâsc Urzică moartă, urzică vie, șovârf și odolean, cucută stearpă, merișor și sop, schimbați-mă! Să nu mai fiu eu, să mă prefac în cioban, să semăn cu criș, cu părul puterii, pierdut de lupii care dau pe noaptea, să măncing, primi și magului să aibă orbul găinii, să creadă că eu sunt criș. Magul să nu mă recunoască! Regele să nu mă recunoască! Meșterii care mi a de gula pentru tot de cu călușul, să nu mă recunoască! O pământ al meu, dăm puterea să ajung prin suliți la Zamolxie, în cer. Bravo, să vă Au Ai, fericitul, fermanu! Îl va vedea pe ziua? Vă sărut? nu înțeleg, eu nu înțeleg ce se întâmplă. Au răscolit-o au răscolit Că -să aud bubuituri din pe pământului. Bă, nu fiți până păstioși, bubuiturile se auzeau și el. Da, și ar... Da, da, aud pământ. Ce a să fie oare? Criș a? era un tânăr neprihănit. Da. Ca lacrimă. Și ca Totuși Da, totuși arată semn de păcat. Spurtenii da. și magu se șoșotesc ca mirale. ia, ia, ia. ia, ia. Uite-i uite acolo, ce ești, de nu-i vezi Aha, a, hai, hai, îi văd bine, ia O, da, mărie, sale lipsește Da, schimb, se află printre dâi și măhăre Mirle bogat și negru de mânie a, de, a, ce, de, păi, de ce, măi? Păi, ce cagati, gata, domnița a fugit U, uh. uh. îți spun că nu era travă uh, O, firul sale Ia, ce, Se pregătesc Uite, au ridicat călușarul O dată, a doua oară Taci, tot veniți. Marile voastre, opriți. Opriți este o greșeală la mijloc, o greșeală completă. Călușarul nu este Crisciobanul. Am pentru totdeauna aceste meleaguri. Vreau să-mi i-au rămas bun de la tine, domniță Agatia. Vorbești atât de ciudat. Ori poate te înțelegi atât, fiindcă, de fapt, am murit. Ciudat. Îți mulțumesc, domniță. E mult, foarte mult, că mă săcotești măcar ciudat. Dar nu ai dreptul să spui că ai murit. Ba, da. Și n am murit în clipele cele de pe urmă. Atunci când înainte de a mi se pune călușul am aflat din gura magului, Deșărtăciunea trimiterii. Atunci... Copilării, ai să înviezi cu puteri însutite. Crezi? Fără îndoială. Ia calul și galopează spre izvoare, Spre feamătul mestecinilor și vâlvătaia tinereții. Adio, domniță Agatia! Adio! Chiar dacă trofodele calului tău vor gălca peste inima mea, vă binecuvântez, copiii mei, pe tine, Agatia, și pe tine, Criș. Îți mulțumesc, tată! Îți mulțumesc, măria ta. Nunta poruncesc să fie dezlănțuită, dar scurtă. Soliile au adus vestea că dușmanii ne încalcă din nou. Așadar, după nuntă, la luptă! Că asta nu e soarta. Stați! Stați! Fără mine nu se poate. Da, așa este. apropie te de Miri, Maică ursitoare, și spune-le tot ce vede oglinda Inimii tale. Oh, văd, văd băieți și fete. Un șir de băieți și de fete, Uită-l pe Criș repede, Ager, deștept, Iute carcintul ca viu. Iată-l pe Criș negru, Frumos ca în basme, C cu de culoare în perlor coapte. Viteas, neînduplecat. Ah, îl văd pe Cristel alb, Luminos, cu privire de cer și plete de aur, Mult, puternic, sârguincios, Să-l pui la rana de bun. Îndelung, răbdător, însă taur înjunghiat, dacă ar putea careva să-i fure dreptatea. Și eu? Eu nu mă aflu printre dânsii, după numele meu? Mm, Te-am lăsat la urmă nadin stomniță. Tu ești ca sarea în bucate, ca focul din vatră. Ca lumina pe dealuri. Pe tine te va chema când agatie, când iubire. De pe crișuri până pe argeș și până în ceah Îți mulțumesc, măicuță ursitoare. Îți mulțumesc. Îți mulțumim. Și acum dați drumul petrecerii. Nunta și lupta și moartea -nă -nă -nă! pentru viață.